Amikor Newberry felébredt, bent látta, hogy Veronika egy széken alszik a tűz mellett. Fogalma sem volt, mennyi idő telt el. Fátyolos tekintettel felült, aztán visszazuhant a heverő meleg fészkébe, és képtelen volt megmozdulni. Zúgott a feje, gyomra émeiget. Kezével végig a haján, ami csapzott volt az izzadságtól, aztán megdőzsölte a szemét, és próbálta lerázni magáról a letargia érzését. Elvesztette az események vonalát és nem emlékezett rá, hogy került oda, ahol felébredt. A fizikai tünetek azonban teljes mértékig ismerősek voltak. Tudta, hogy túlzásba vitte a laudánumot. Körülnézett a dolgozó szobába. Minden visszakerült a helyére. Miután felrakta őt a heverőre, Veronika biztosan visszahajtogatta a szőnyeget, hogy elrejtse a padlóra rajzolt pentagramot. Newbury azon tűnődött, vagy mindez Mrs. Bradshaw érdekében történt-e. Ha igen, az azt jelentette, hogy Veronika maga látta a rajzot. Nyúveri csak arra vért gondolni, mennyire riadt lehetett a lány, amikor meglátta a szobába kirakott holmikat. Ez azzal együtt, hogy Veronika most a szoba túlsó felében ül, azt jelentette, hogy Newberynek lesz, mint magyarázkodnia. Ami pedig még ennél is rosszabb, Veronika látta őt a legrosszabb formájába. Eltűnődött vajon képes lesz-e még valaha újra kiérdemelni a lány tiszteletét. Newberry átkozta magát a gyengeségéért, azonban ami történt, megtörtént, és voltak éppen a saját bolondsága miatt került ebbe a helyzetbe. Most pedig alázatosan szembe kellett néznie a zavarával. Felsóhajtott. Nyakát nyújtogatva megpróbált rájönni, hogyan jutott be Veronika a szobába. Először arra gondolt, hogy Mrs. Bradshaw biztosan tartott egy pótkúcsot, amiről ő nem tudott, de azután látta, hogy az ajtókeret megrepett, a zár pedig lógott, ahol a csavarok kiszakadtak az illesztékből. Magát az ajtót egy hatalmas kőváza támasztotta be, amelyet Veronika a kiállított homik közül vett el. eltűnődött, vajon tudta-e a lány, hogy a váza közel kétezer éves? Nem, mintha számítana. Veronika nyilván a vállával tört utat magának. Erős nő volt, Newbery pedig hálás volt a tapintatáért alábecsülte a lány találékonyságát. Ez többé nem fordulhat elő. Newbery megmozdult az ágyon, és figyelte a széken alvó Veronikát, emelkedő sűjjedő melkasát a szabálytalan lélegzetvételeknél, finoman féloldalra bukó fejét. A tűz fénye táncoló árnyakat vetett köré. Newbery örökre ebben a pillanatban akart maradni, hogy megálljon az idő, ő ott sütkérezhessen a tűz mellett, és figyelhesse a csinos lány, aki megmentette, anélkülött szembe kellene néznie vele, amikor felébred, és magyarázatot kellene adnia a kisiklására. Newbury elképzelte, hogy kihunya fény a lány szemébe az igazság hallatán, hogy munkaadója egészségesebb ténykedései mellett rendszeresen ópium élvező és okkult praktikák művelője. Azért rajzolta a pentagramot a padlóra, hogy megpróbáljon megoldást kapni az ügyre, és amikor ez nem működött, nem sikerült megtalálnia az elme azon tisztaságát, amelyet keresett, elkeseredésében a droghoz fordult, remélve, hogy ennek segítségével majd megálmodja a megoldást. Természetesen mindez csak a függő hagymázas képzelgése volt, és nem talált megváltást az ülésben. Most sem volt közelebb a megoldáshoz, mint amikor reggel elindult a palotából. Már ha egyáltalán még ugyanaz a nap volt. Newberynek fogalma sem volt arról, mennyi ideig lehetett eszméletlen, és vajon odakint nappal volt-e, vagy éjszaka? Köhögött, próbálta leküzdeni hányingerét. A kínzó mozdulat hatására kisebb fájdalomrobbanások kezdődtek a fejében. Newbery köhögésének hallatán Veronika megmocadt. A szemek kipattant. Egy pillanatig kábának tűnt, időve mire beazonosította Newberyt, és rájött, hol is van éppen. Aztán felugrott a székből, és Newberry hez sietett. – Morris, hát felébredt? Newbery felnézett rá, és elmosődött. – Valóban, bár attól tartok, most alika lehetnék távolabb igazi valomtól. Sajnálom, hogy így kellett látnia. Veronika nyilvánvaló megkönnyebbüléssel nevetett fel. <gül> – Tényleg szörnyen megijesztett, de hamarosan összeszedi majd magát. Amikor úgy érzi, Mrs. Bradshaw készít valami ételt, és enged egy fürdőt, Newberry gond terheltnek tűnt. Mrs. Bradshaw, ő is? Nem, vágott a szabába Veronika, és megrázta a fejét. Emiatt nem kell aggódnia. Mrs. Bradshaw semmit sem látott. Úgy tudja, hogy önnek láza van. És maga mit gondol? Szerintem saját maga okozta azt a lázat. Veronika gyengéden elmosolyodott. Biztosíthatom azonban, Sir Morris, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy ítélkezzem. Mindannyiunknak megvannak a titkaink és gyengeségeink. Megállt. Azt azonban be kell vallanom, hogy fogalmam sincs, mit akart a pentagrammal. Newberry nagyot köhögött, majd visszaroskodta a párnákra. A szeme üveges és fáradt volt. Válaszokat kerestem. Elhallgatott. Veronika pedig szaggatott lélegzését hallgatta, míg a férfi eldöntötte, vajon mit honondhat még többet neki. Newberry tekintete megpihent Veronika arcán. Azt próbáltam megtudni, ki állhat a katasztrófa mögött. Veronika gyanakodva összehúzta a szemöldökét. És? És a kísérlet hasztalannak bizonyult. Attól tartok, most sem vagyunk hozzá közelebb, mint amikor utoljára beszéltünk. Felsóhajtott. Veronika megfogta a kezét. Mi van a laudánommal? Newberry elfintorodott. Csupán pillanatnyi gyengeség. Veronika szemébe nézett. Kézbe fogom venni a dolgot. Majd újra elfordította a pillantását. Nos, mintha valamiféle fürdőt emlegetett volna. Igen, azonnal leszólok Mrs. bradshaw -nak. Veronika felemelkedett és leporolta a ruháját. Ahogy az ajtó felé fordult, Newberry előhajott és elkapta a kezét. Veronika! – Igen? – Newberry őszintén elmosöldött. – Köszönöm. – a lány bólintott. – Szívesen. – Újjai végigsimították a férfi kezét, aztán kiment, hogy megkeresse Mrs. Bradshaw-t. – Köszönöm, Mrs. Bradshaw! Newberry elmosöldött, hogy házvezetőnője elétett egy könnyű omlettel és ropogós sült szalonnával megrakott tányért. Az asztalra rakott még egy pirítóssal teli tartót, amelyben mindegyik darab pontosan a megfelelő mértékben volt fekete. Későre járt már a reggelihez, majdnem délután három óra volt. De Mrs. Bradshaw már hozzászokott az eféle rendszertelenségekhez, és együttérzését fejezte ki, amikor megtudta, hogy Newbery gyengélkedett. Miután teljesítette kötelességét, boldogan távozott az ebédlőből, és mielőtt még behúzta volna maga mögött az ajtót, egy utolsó pillantást vetett Veronikára. Nyilvánvaló volt, hogy nem értette, milyen szerepet játszott Veronika ebben az egész ügyben, és hogy vegyes érzésekkel rendelkezik a dologgal kapcsolatban. Egyrészt Veronika nélkülözhetetlennek bizonyult Newberry ápolásában, és ő volt az, aki elő tudta rángatni gazdáját a dolgozó szobájából. Mást azonban helytelenítette, hogy gazdája ilyen szabad kezet ad egy nőnemű asszisztensnek a háztartás dolgaiba, és azt is, hogy az asszisztens ilyen közvetlen kapcsolatban legyen egy emberrel kivált társaságban. Azonban Mrs. Bradshaw nagyon tisztelte Newberit és már jó pár éve állt a szolgálatában. Így azután úgy döntött, megbízik munkaadója ítéletébe, és semmi olyasmit sem mond, ami sértődésre adhatna okot. Kettesével szett szedte a lépcsőfokokat lefelé, és igyekezett visszatérni a munkájához, és valamiféle normalitáshoz, mielőtt még véget érne a nap. Veronika tejáját kortyolgatta, és nyugvörőt szemlélte az asztal túlsó végéről, ahogy az hatalmas étvágyjal esett neki a reggelinek. A férfi az elmúlt egy órában megfürdött, megborotválkozott, majd felöltözött a saját szobájába. Már majdnem régi önmagát nyújtotta, eltekintve a szeme alatt telenkedős sötét karikától. Veronika biztos volt benne, hogy egy kiadós étkezés jót fog tenni a szervezetének, és segít felgyógyulni a laudánom hatása alól. Ő maga azzal töltötte az időt, míg Newbury tisztálkodott és öltözködött, hogy végignézze a dolgozószobába található könyvritkaságok gerincét. Hatalmas és változatos gyűjtemény volt ez. Számos olyan könyvet tartalmazott, amelyekről ő még csak nem is hallott, és amelyek biztosan még a British Library évkönyveiben sem voltak megtalálhatóak. Bár tudta, hogy Newbury az okkultizmusral és a természet felettivel foglalkozott, Fogalma sem volt róla, hogy munkahadója ilyen mértékben rajong a témáért. Ha ez nem lett volna elég, hogy félig öntudatlanul találta meg egy hatalmas krétával felrajzott pentagram közepén, a dolgozószobában található ezoterikus kötetek kétségtévül bizonyították, hogy Newbury a téma egyik legkiválóbb szakértője volt az egész birodalomba. Victoria letette üres csészéjét a csésze ajra. Newbury felnézett. Nos, meséljen csak, hogy alakult a tegnapi látogatása a palotába? Newbery befejezte a rágást. Attól tartok, nem sok mindenről tudok beszámolni, habár sikerült kihúznom őfenségéből, hogy miért érdeklődik annyira az ügy irán. A káviáját nyúlt és hosszan belekorcsolt. Veronika előredőlt, várta a választ. A jelek szerint a holland királyi család egyik tagját megtalálták a roncsban. Valójában az illető a királynő egyik unoka testvére volt. Newbury megállt, Veronika reakcióját várva. Veronika homlokát ráncolta. De a légi Armitage nem utas szállító léghajó volt. Miért utazna a holland királyi család egyik tagja Dublinba egy efféle járművel? Newbury elmosolyodott. Pontosan, de ez nem túl jelentős nyom. Még számításba sem jöhet, hogy kikérdezzük a családot amellett pedig nekik még kevesebb fogalmuk van az egészről, mint nekünk. A fickó már napokkal a történtek előtt eltűnt Londonba. Ő felsége megígérte a fiú édesanyjának, hogy magyarázatot talál az esetre, és most a mi feladatunk, hogy ezt a lehetőleg hamarabb megtegyük. Newberry nem tűnt különösebben maga biztosnak. Kezébe vette az evőeszközöket, és újra neki esett a reggelijének. Veronika töltött magának még egy csésze Earl néhány percig mindketten csöndben ültek, és lázasan törték a fejüket újabb ötletek után kutatva. Veronika összerezett a kopogtatás hangjára. Newberry felnézett, de nem szólt semmit. Egy pillanat múlva Mrs. Bradshaw lépett be, kezében pedig egy levelekkel teli ezüst tálcát hozott. A postát, amit Veronika érkezésekor látott a halban álló asztalon. Úgy tűnt, mintha napok teltek volna azóta, hogy reggel megérkezett. A postája uram, azt gondoltam, esetleg szeretné elolvasni, még befejezi a reggelit. Rendkívül figyelmes öntől, Mrs. Bradshaw, köszönöm. Newbury megvárta, még a házvezetőnő távozik, majd az asztalon heverő tálca felé fordította a figyelmét, és elmélyülten tanulmányozta a postát. A tálcán öt-hat levél hevert. Newbury félretette az evőeszközeit, és végigböngészte a borítékokat, majd megállt, amikor meglátott egy olyat, amelynek nem ismerte fel a kézírását. Veronikára pillantott. Bocsásson meg egy pillanatra, kedvesem, amíg megnézem ezt a fölöttébb érdekes küldeményt. Mutató újjával felszakította a borítékot és kihúzta a levelet. A keltezés az előző napról származott, a levelet pedig tökéletes gyöngybetűkkel írták, nagy, művész hurokkal, egyszerű fehér papírra. Newbury átfutotta a rövid bekezdést, amelyből a levél állt, aztán összehajtotta a lapot és átadta Veronikának. Veronika kihajtotta és maga elé tette az asztalra. Sir Morris Szeretném, ha holnap délután négykor megjelenne az Orleans klubba a King Street 29 S.V. cím alatt. Olyan információ birtokába vagyok, amely érintheti az ön jelenlegi nyomozását a Lady Armitage nevű léghajót illetően. Állást lennék, ha segíthetnék kézre keríteni az ügyelkövete Tisztelettel, Mr. Christopher Morgan. Veronika felpillantott. Ismeri ezt az embert? Nem. Habár Juberi egy pillanatra elgondolkodott. Úgy hiszem, a nevét és a hírét ismerem. Újból belekortyolt a kávéjába. Spekuláns is műkedvelő, ha nem tévedek. A hírek szerint művészeti galériája van a város másik végén. Elmusajodott és megtörült a száját. Mind azonáltal, Miss Hobbs, megvan a nyom. Mi pedig nem vesztegethetjük az időt. Ha négyig el akarunk jutni az Orlánz klubba, azonnal el kell indulnunk. Készen áll? Veronika elmosolyodott. Örült, hogy newberry újból tevékenynek és energikusnak látta. Bólintott. És ön? Newberry felnevetett és megvonta a vállát. Hát, megerősít a tojás és a szalonna. Ne is fecséreljük tovább az időt. Felállt és félretolta a maradékot. Jöjjön, vegyük a habátunkat. Veronika megvárta, még Newberry kiment az étkezőből, és Mrs. bradshaw szólította. Nagyszerű volt viszont látni a régi nyúberit, és szívből remélte, hogy munkaadója elég jó állapotban van egy újabb kiluccanáshoz. Magának ugyanakkor kénytelen volt bevallani, némiképp megviselték a férfival történtek. Newbery egészsége érdekében ő maga legszívesebben elhalasztotta volna a találkozót másnapig. Mivel a levélen nem volt válaszcím, nehezen tudtak volna időben üzenni Morgannak és igazság szerint ez a lehetőség túlságosan kecsegtető volt ahhoz, hogy kihagyják. Ez az egyetlen tovább lépési lehetőség áll rendelkezésükre, és ha inkább Newbury otthonának kényelmét válasszák, a nyom szinte biztosan újra ki. Veronika kénytelen, kelletlen feltápászkodott, és maga is kiment az étkezőből, hogy figyelemmel kíséri az eseményeket, és természetesen magát newbury t is. Mivel minél gyorsabban szerettek volna átjutni a városon, Veronika beleegyezett, hogy újfent kitegye magát a gőzüzemű bérkocsik zajának és rászkódásának, amelyet nyúbori a jelek szerint teljesen szívből élvezett. A bérkocsi szokás szerint rendkívül kényelmetlen volt, és most az Orlánz Klub küszöbén Veronika azon kapta magát, hogy a ruháját igazgatta, gyorsan megpróbálva rendbehozni magát. Hideg volt, a köt pedig elkezdett leszállni az utcákra. Lehelett finom indáival befonta a várost, mint ahogy a lepkény beszövi a régi téglafalat. Mint Newbury útközben elmondta, az Orlánz klub egy Pickenheim-i székhelyű klub oldalhajtása volt a város lakó tagok számára, akik bátran hívhattak vendégeket is az intézménybe, mindaddig még ezek a vendégek a férfiúi nem köréből kerültek ki. A nőket viszont nyomban egy külön számokra fenntartott szalomba irányították, és halló távolságon kívül tartották a fő társalgóban folyó élszelődéstől. Veronika nevetségesnek találta ezt a szokást, de azt is tudta, hogy nem vethet véget egy több száz éves hagyománynak azzal, hogy egyszerűen panaszt emel Tudta, hogy Newberry és a klubtagja, és mind az üzleti, mind a szórakozási lehetőségek szempontjából elégedett vele. Ezen kívül tényleg fontos volt, hogy így vagy úgy, de mindenféleképpen beszéljenek Morgannal. Veronika belátta, hogy valószínűleg ez egyszer le kell nyelnie a vékát. Maga az épület tipikus példája volt a hasonló típusú intézményeknek. Egy györgy korabeli ház, amelyet két oldalról egy-egy magánház fogott közre. A nehéz függönyökkel borított ablakok nem sokat árultak el a bentfolyó tevékenységről, és semmi jelenen volt annak, hogy jó helyre jöttek kivéve az ajtóra erősített 27-es számot, amelyet Morgan is említett a levelében. Az Orlánz klub tagjai nyilvánvalóan zárt ajtók mögött szerették intézni az ügyeiket. Newberry a kék fa berakásos ajtóhoz lépett és hangosan bekopogott. Az ajtó szinte azonnal kinyílt, a részbe pedig egy nyik jelent meg. Bentről fény ömlött a lábok elé. Newberry bemutatta a levelet, és tájékoztatta a hogy magán megbeszélésre jöttek a klub egyik tagjához, Mr. Christopher Morganhoz. A férfi, mintha némi megvetéssel tanulmányozta volna newbery és Veronikát. Attól tartok a mai napon, még nem élvezhetjük Mr. Morgan társaságát, uram. Newberry előhúzta az óráját a zsebéből, felkatintott a gravírozott fedelet, és rápillantott az elefántsont számlapra. – Látom, egy kicsit korá jöttünk. Talán Mr. Morgan pontban négykor kíván velünk találkozni, ahogy a levélben is írta. Netán egy kis késésben van. Bárhogy is legyen. Szeretnénk megvárni. A komolyik bólintott, és egy hajszállal szélesebbre tárta az ajtót, hogy beengedje a látogatókat. – Az úr a társalgóban várakozhat, én pedig tájékoztatom majd Mr. Morgan az itt létéről, amint megérkezik. Attól tartok a kísérőjének a hölgyek szobájában kell majd várnia. Nyúbörű Veronika karjára tette a kezét. Ahogy gyanítottam kedvesen, igyekszem nem sokáig maradni. Miért nem kérdezősködik addig egy kicsit? Hát, ha megtud valamit erről a fickorról a többi hölgytől. Még az is előfordulhat, hogy rábukkan valami hasznosra várakozás közben. Veronika bólintott. Természetesen. Ezzel követve a komornikot a hölgyek szalonjái, míg Newberry eltűnt a fő társalgóhoz vezető folyoson. A komornik kinyitotta neki az ajtót, ő pedig belépett. A hölgyek társalgóját nyilvánvalóan nem használták ki túlságosan. Maga a szoba kicsi volt, és bár pazarul bebútorozták, a ritkán használt helyiségek dohós szaga terjenged benne. Így Veronikának olyan érzése támadt, hogy a szoba inkább bemutató teremként szolgált, mint sem olyan helyként, ahol a hölgyek ténylegesen az idejüket töltötték, legalábbis maguktól biztosan nem. Gyanította, hogy a helyiséget olyan szerencsétlen férfiak számára alakították ki, akik egy lépés sem tehettek anélkül, hogy a feleségük ne tapad volna rájuk. Vagy ez, vagy a szoba a tagok számára nyújtott szolgáltatások sorában szerepelt. Fent kellett tartani azon ritka alkalmakra, amikor egy hölgy abba a nem túl iridér -ir mértó helyzetbe találta magát, hogy várakoznia kellett. Mi kísérője az ügyeit intézte oda ben. Bármi legyen is az igazság, amikor Veronika belépett, csopán két hölgy tartózkodott a helyiségbe. Meglepetten pillantottak fel az újonnan érkező láttán, egyben annak reményében, hogy talán megpróbálhatják majd valamiféle társalgásra bírni. Mindketten felálltak, és az addig olvasott könyveiket lerakták a székre. Veronika melegen elmosolyodott. Jó napot kívánok, hölgyeim! A két nő egymásra nézett, aztán visszafordultak Veronikához. A baloldali, halvány sárga sejem ruhát viselő hölgy viszonozta Veronika mosolyát. – Önnek is kedvesem! – majd a mellette álló székre mutatott. – Nem csatlakozna hozzánk egy tejára? – Boldogam! – Veronika az asztalhoz lépett, a két hölgy pedig újra helyet foglalt. A sárgaruhás hölgy a széke mellett álló asztalkáról felemelt egy ezüstkannát, és töltötte csészeteját Veronikának. Mrs. Isabella Maryett vagyok, a hölgy pedig pillantott fel, Miss Evelyn Blackwood. Veronika elvette a felkinált csészét és csésze alját. Köszönöm, az én nevem Miss Veronika Hopes. Örülök, hogy megismerhettem önöket. Az Evelyn Blackwoodként bemutatott vörös kabátot és hozzáillő szoknyát viselő fiatal, sötét hajú tetőtől talpig végig Veronikát. Először jár az Orlánz klubba, Miss Hobbs. Még nem láttam, itt tönt korábban. Veronika bólintott. Valóban, először vagyok itt. A kollégám az egyik taggal találkozik. Úgy gondoltam jobb, ha itt várom meg az urat. Isabella Mary a rákacsintott. – És mondja csak, kedvesem, ki ez a titokzatos kolléga? – Biztos lehet benne, hogy a titka nálunk biztonságban van. Veronika majdnem elnevette magát. Semmilyen oka nem volt arra, hogy titkolja a való kapcsolatát, és nyilvánvaló volt, hogy a két társaság után áhítozó nő valamilyen plegykára vagy ármánykodásra vadászott, amivel szórakoztathatják magukat. – Abból nem lehet baj, ha hagyja, hogy azt higgyék, amit hinni akarnak. Sőt, talán még segíthet is abba, hogy elárulják, mit gondolnak Morganról. Sir, Moris newbury jöttem, a tudós antropológussal. Isabella és Evelin összenéztek. Sőr? Na hát, Miss Hobbs, magának aztán igazán szerencséje van. Mindkét hölgy kuncogni kezdett, mint holmi iskolás lányok. Veronika kezdte az egész helyzetet rendkívüli embert próbálónak találni. És... Mondja csak, Miss Hobbs. Sir Morris, ördög jó képű. Veronika belekortyolt a tejájába, és egy pillanatra azt kívánta, bárcsak valami erősebb lenne. Nos, gondolom az. Megpróbált szégyellősnek látszani, ahogy a helyzet megkívánta tőle. Evelyn összecsapta a tenyerét. Milyen izgalmas! Új románc az Arleáns klubban! Ha, ha ezt elmondjuk Juliannának... Evelyn, ne ragadtasd el magad! Isabella barátnője térdére tette a kezét. Miss Hobbs, még csak most kezdett bele a mesélésbe! Ezzel várakozóan tekintett Veronikára. Veronika meglátta a lehetőséget arra, hogy más irányba fordítsa a beszélgetést. Nos, ször Morrisnak fontos találkozója van Mr. Christopher Morgan-nel. Már sokat hallottam erről az úri emberről, de még nem volt alkalmam találkozni vele. Finom úr! Úgy tűnt Izabellát lenyűgözték a hallottak. Ó, oh, Mrs. Hobbs, az egyik legfinomabb, Mr. Morgan, közösségünk egyik oszlopa. Mind itt, mind Wickenheimben. Van egy művészeti galériája a városba, és azok a hölgyek, akik oly szerencsések mondhatják magukat, hogy már jártak ott, azt mondják, a hely tel is tele van csodálatos festményekkel. Mr. Morgan igazi úriember. Biztos vagyok abban, hogy bármilyen ügye legyen is Sör Morisnak, Mr. Morgannel, az mindkettőjüket a legjobb fénybe tünteti fel. Veronika elmosolyodott. Örömmel hallom, Miss Meryl, állás vagyok az őszinteségéjét. Evelyn előrehajolt és a térdéhez szorította az üres teás csészét. Ön szerint Sir Morisnak esetleg szándékában áll csatlakozni az Orleans Clubhoz? Biztos vagyok benne, hogy a többi Júri ember nagyon szívesen látnám, én pedig boldogan bemutatnám ön Juliannának. Izabella kézbe vágott még mielőtt Veronika válaszolhatott volna. Julianna Evelyn nővére. Nemrég ment hozzá egy Green nevű iparmágnáshoz. Azzal láthatja magát, hogy regényíró lesz. Valóban? Evelyn, mint a feszengeni látszott volna. Igazából szerintem nagyon jól ír. Margaret Alifantnak össze kell szednie magát ezek után. Ezzel megpacskolta a széken mellette heverő könyvet, és elmosődött. Veronika próbált érdeklődést tettetni a téma iránt. Biztos vagyok benne, hogy a nővére valóban igen tehetséges, Miss Blackwood. Letette a csészét és csésze az asztalra. Ekkor kopogtatás hallatszott. Mindhárom nő felpillantott, és meglátták az ajtóba álló nyúlbölit. Miss Hobbs, szörnyen sajnálom, hogy megzavartam a beszélgetésüket, de úgy hiszem, mi már végeztünk itt. Veronika megpróbálta elrejteni az arcára kiülő megkönnyebbülést. Ahogy felállt, Isabella odahajolt hozzá, és lopva alsukta. Igaza van, kedvesem, valóban szörnyen fes. Veronika sokat mondóan elmosolyodott, és a hölgyekhez fordult. További szép napot, hölgyeim, örvendtem a találkozásnak. Evelyn Newbury-ről Veronikára pillantott. Újra el kell majd jönnie, Miss Hobbs. Sir Morris, ígérje meg, hogy újra elhozza majd. Newbury kihögéssel próbálta leplezni nevetését. Mindent a maga idejében, hölgyeim. Evelyn győzedelmesen elmasoljodott. Akkor ezt megbeszéltük. A következő alkalommal talán már Julia is itt lesz. Biztos vagyok benne, és szívesen mesél majd az írásáról. Már alig várom. Ezzel Veronika sarkon fordult és csatlakozott a folyosón álló majd mindketten kiléptek a klubból a hűvös délutánba. Szóval milyennek találta Morgant? Éppen bérkocsira vártak a járda szélén. Mit bent időztek az Orlán klubba, a köt még lejeberezkedett a városra, a sűrű füstbe burkolózó utcák pedig kihaltnak tetszettek. Veronika nyúmörű mellett állt, részben azért, mert így próbálta leküzdeni a csontik hatóró hideget, másrészt pedig azért, mert jól esett neki a férfi közelsége. Mostanság Veronika kényelmetlenül érezte magát a ködben az állítólagos békétlenekről és világító rendőrökről hallott mindenféle szóbeszéd miatt. Elhatározta, hogy a lehető legkevesebb időt tölti az utcán, egyelőre legalábbis. Attól tartok, hogy egyáltalán nem találtam meg Morgant, nem jött el a találkozónkra. Vagy föltartották máshol, vagy úgy ítélte meg, hogy mégsem olyan sürgető az az információ, amit meg akart velünk osztani. Veronika eltöprengett. Ez valószínűtlennek hangzik, különösen azok után, amit a hölgyektől hallottam róla a klubba. Newberry kuncogott. Igen, úgy láttam, hogy meglehetősen jól kijöttek egymással. Veronika felsóhajtott. Be kell vallanom, rendkívüli próbatételnek találom az eféle nőkkel folytatott társalgást. Azt hiszem, a puszta kétségbeesés si hajtotta őket arra, hogy olyan gyorsan maguk közé fogadjanak valakit, akiről semmit se tudnak. Newbery vállat mond. Elárultak valami hasznosat a legfrissebb románcos regények és a szokásos társasági plegykák mellett? Nem igazán, viszont hosszan értekeztek Morgenről. Biztosítottak róla, hogy milyen kiváló férfiú, tökéletes úriember ember és a közösségű koszlopa. Nem olyan fickónak hangzik, aki elmúlaszta a megbeszélt találkozóit. Valóban. Júberi elhallgatotta, hogy meghallotta a patadobogást. Egy pillanatra kilépett az útra, hogy leincse a kocsit. Ahogy a bérkocsi lehúzódott és megállt a szegély mellett, ő is visszalépett Veronika mellé. Nos, mindkettőnknek nehéz napja volt, Miss Hobbs, és gyanítom, hogy most már kicsit későn Morgan keresésére indulnak, tekintve, hogy elkezdett sötétedni. Mit szólna hozzá, ha most hazavinném, holnap reggel pedig első dolgunk lenne, hogy elmegyünk Morgan galériájába. Nem hagyhatjuk, hogy kihűljön, nagyon, legyen ez akármilyen kétséges is. Veronika beleegyezően bólított. Ezután a nap után már alig várta, hogy forró füldőt aztán pedig korán ágyba bújhatsom. Ön rendben lesz, Sir Moriss? Newbery megértette a lány szavai mögött rejlő jelentést, miközben kinyitotta neki a vérkocsi ajtaját. Nem lesz semmi vajon, Miss Hobbs. Minden rendben lesz. Ebben az esetben úgy vélem a terv kiváló. Mindkettőnkre ráfér most a pihenés. Miután beszálltak és eligazították a kocsist, mély hallgatásba és az ablakon át figyelték a gomolygó ködöt, ahogy elindultak Kensington és az otthon irányába.